«Ні-ні-ні, це він, не сумнівайтесь. Іваненко Марку, ну як же?» У цей момент сива голова рухнулася, і з-під опуклих повік глянули темні очі, і Степан одразу впізнав Марка. Він ступнув до його ліжка, що було біля самої стінки, і, увійшовши у прохід, який був між двома ліжками, став біля самих грудей брата. Хворий напружено вів двома чорними плямками очей за його рухом. І коли Степан зупинився, тримаючи шапку в лівій руці, а право тримаючи на поготові, щоб простягти її хворому, Марко прошепотів трудним голосом. Приїхав. Ти хотів мене бачити. Марко на мить заплющив очі, неначе стомився від одного свого слова і знову Розгорнув повіки «Так, хотів, мені трудно говорити, я написав усе у ось». І він зразу ж витяг з-під лахміття руку і простяг її до Степана. У покарлючних, жовто-сірих пальцях, немов у залізних гаках, обтягнених пергаментом, була затиснена товстенька рурка паперу, перев'язана мотузочком. Степан Петрович поспішно взяв її, поклав собі у кишеню хутра і наставив очі на пергаментну чужу страшну машкару, яка знову переломившись від руху, лежала із заплющеними очима і жовтими гаками пальців на ковдрі. Яке моторошне чоло, як у тисячолітніх мумій, Чоло того самого Марка, який, і в мить погляд Степана Петровича, зупинився на чомусь сіренькому, що повільно рухалось на пергаменті чола. То була велика воша. Горлом Степана Петровича пройшла судорога Огиди, і він, швидко відвівши погляд у бік, злегка кашлянув. Марко розплющив очі і знову прошипів. Я не можу. «Багато говорити. Хочу дещо сказати, щоб ніхто не чув». Степан Петрович озирнувся, але побіля не було нікого. На штабору скромно відійшов на другий кінець палати, а тяжко хворий сусіда мертво не рухався. «Ти можеш говорити Марку? Ніхто не чує». Марко повільно, трудно покрутив головою. Тут стіни чують, а воша огидно повзла вже до перенісся. Нахились скажу на вухо. Степан зігнув постать і прихилив голову до лиця Марка. Ближче, нижче. Степан ще нижче прихилив голову, аж майже до самих «Уст брата». І вмить вся постать хворого скинулась. Карлючкова ті пальці обох рук змитнулись угору, обхопили голову Степана Петровича, а зуби Марка вп'ялися у нахилене лице брата. І в той же момент у палаті вибухнув крик двох голосів. Один крик гострого болю, а другий дикої люті. Всі живі постаті рвонулись на цей крик, а тяжкохворий сусіди, змахнувши з себе ковдру, Схопився на ноги і кинувся до братів. В руці у нього був револьвер, а на ногах штани й чоботи солдата охорони. Він ухопив за волосся голову Марка і хотів її одірвати, але голова вгризлася зубами в щоку Степана, і як звір, що запопав здобич, хижо моталася і збоку боку на бік. Друга голова шарпалась угору, і руки Степана рвали руки Марка». «Бей його, бей!» – кричав начтабру, що підбів до них. «Револьвером по голові! Револьвером! Державном!» Тяжко хворий перехопив на ган задуло і державном сильно вдарив по сивій голові. Вона умить замовкла, підскочила вгору і зараз же впала на ліжко. Вся борода її була червона у крові очі були розгорнені чи то люттю чи то болем, але не рухались і нічого не бачили. Степан Петрович теж перестав кричати, і його лице теж було залите кров'ю, що стікала з ран от зубів Марка. Наштабро озирнувся назад і грізно заревів, перев'язучного матеріалу швидко так, ваш мать!»